قسمت اسمائی باقیونا لکا غر کنایات کنایات و لغاق و اصلاحی دیتو بسید ان یعبر عن شید معین بلکن غیر ترشید ویدالالتی علیکن غردون کنایات دیتو برکیو ان یعبر عن شید معین جس تاکیرو معلوم یا دغه په پدې څېول څخه راغلي راتلني دلال <العرفت> کوي اول دې کې د یو معین <العرفت> او معروف کلمه مبهم تر تعبیر کې د غرض مین لار راهل له غرض څه یو غرض دی یو مقصد د لاګیدو دی نه د ماعوش په ساده ما سره وګرا کله شي د وکه پرې مانتابو مور کړې کله نمبر 6 ځان سره کوي نو دی و چې ناده د هر دو د مقصدو د نه دا خامو د دې عدد معينه تابع پچا تر کې لفظ نو دا قام دې څنګه دا قام چې دې استرا داد تابع د شان کیږي د عدد موخمه کما کذا د څه پرانی عدد د او دا که تو دې ته دا د هغه د راز صادق وښي. دې خبر څه مطلب دی؟ دا کومه عادت نه ده هم پد. تر څو یې ما سره یو لاک په دې یو لاک نه چې څه کار کوي یا څه دي کوي؟ عین دې کار کوي. یا کاځه دې کوي، څه دې کاځه او که تو دې کاته د حقی صادق واکي نه کیږه. حساب کوي او ټول پالیسي چې دا خبرې ته ټولې مصنف دي کوي ولې څه څه څه خلک نه دي چې بیا غي خبره فرصه ورکړي نو څه ورته وای علاکا قل له او قوم وي لستمو په لکټه ذاتمو خبري وضاحت نور تکې چې دا خبره ذلیل سامعين نو څه شي کوي مثلا متخصص کېد چې سیاسي او سړی مستمع مقصود وي خدانو مقصود دي او څه غواړي خبره دې نور په منځ کې Naturally because our full to become it. And conclusions were given to the ego several manifestations, but with the heart of the body, for me to go an up to him where he called. If I want to use for the astmiき I want to say as you becomeوب kuhita TU and what is that new world eyes. Totally due to those of them. Or is the لا right out there? With them imagine me smoking and is not being on the street with somebody او خار چې تاسو ووایو نو کوم کیفیت ده دا دا مګر دې وایي ولې کداو پرخاب دې ته خا په ونه دا مو مرسته وکړل <سؤال> نو زه دیو چې نه حرکت سره مشابهت راوي دې اوس مې کې شوږل کېدو یا دې و چې مګر دې چې دا کذا هم دې په کم باندې کذا هم دې هم او دا کټه دې ځاخه ما هو الجمله ما هو الجمله التي تسمى جمله والجمله من هي جمله ذات شيء ما يوجد في كلمه فارسم محل من من هي جمله والمبتدا قد لا ليس محل لها من الاعراب ترى نقول زيت موقدا خير لذلك لا محل له من لا محل لها من التي شبت لو جمله من هذه الجمله واحده هي كذلك دام اغيده او ذكرت هذه الداله ففردت راغله لذي و باق شيء وردت ذلك موجب ما اسماء الكنايه تصاير الحكم تاريخ اسماء الكناشه في اغراض التيه الذي هو شيء هنا تابع فتاك ذلك مبلغ بمقام سره و لكله غرض من الاغراض يا ورثه عامره ولې مودي کار کوم کوم ودي د 1000 خبره کوي چې کوم په وخت سره یو کوم یو کوم خبري دی کوم د استفام د پرې چې قام توکه پر ا دیو چې فامې را دی او چې راځل کا خبرې دي چې فامې دې دې ورچی کتنا چې سوال کوي لکه څنګه چې رحمان انده کال کا څو په د سره نو دا کم د څه په اړه غلا ده دا راځل راځل انده کال کا څو څنګه ده دا کم د او کله را دي دا خبرې چې په کم رجلین انفقوا کم رجلین انفقوا كثير مال مالہ چې کړه ده صح کرلې کم رجلین کم رجالین لقیتهم كثير خلق سره لکه ما چې کړه دي ملاقات کړې ده مې دې خبر او خبر ورته نو کم څوک اسملي یو کله چې چې لکه کا او کله چې چې لکه یا دا تاسو په لاره دا به هم ده چې مبہم هر شي چې مبہم کړه هغه شي چې ضرورت لري چې به إبهام د دې شي کېلکه لدی اڅوکې بهاملې کې هغه څه به خلق شي نه سمې عشر شي به عدد کې مبهم احد سره عدد په عادت کې شي دی إبهام دی نو دې څه مبهم ورته هر شي چې راغل د ختم کړو دغه را یو واحد حمو ولې دیولې دیولې څه شي کوكب نه چې شهو نو دا کوم کبن تویز را د دې 10 11 نیمه ام چې سره کا نو تمي تاسو چې تمي طاتوي حاو شي چې وتی چې د کوم د شي نه چې لری نو تاسو دا کپل او څه چې کوم دا د تمي څه تمي ستې څنګه راځي و کله دا کم د استعمال لپاره کم دا څه د فارې نو تمیځ به د غرض مفرد ووځي تمیځ به چېرې اجازه کارونه لا کامرا جولان دا کامرا جولان څه مرکه کار کومد سره نو دا کم مفید ده او جولان چېهه وښه لري تمیځ وقت یې سوید نو دا څه چېرې کم دې په فارو به پرمېټی چېرې غللې نو مفراسه او مونږه супра غللې او کله دا کم خبري نو بیا د دې تمیځ کله مفرد کله مبرظم مسجد وکلا مثال به څنګه کوم مالین ان خاصو دا کوم مې ته مالی کیږي دلته د مې صدا چې راغله دلته مজিব راغله او چې تا راغله نو کوم ریټال لا سره درکې ته په نړۍ من رجل نحكيته كم من رجل يا كم من مریض الفقد ها نعم چې له رجل كم دې داسې وروه دا خبره بل خبره د زاد کې چې دا ترتیب کوم کله چې اړینه وشته بیا لَكَ لَحَدَثْتِ بِالْإِذْنِ <سؤال> لَكَ قَمْ دِينَارٌ لَكَ كَمْ مَالُكَ أَتِيتَ لِكَمْ مَالُكَ و بیا او تاکي نه ياك صح او کاغار او حديثونو په مييا نه دلته څه مانې باقي مو هم پچې څه چې نه پخذ استفعام نه وکړه کنه دې او ما بعده هر او ما بعده چې دې درګه چې نه تاسو ما دغه څه خبره كم چې دې درګه ابهام ده هر هغه څه کې دی کوم نه ابهام طریقې نو ما ما باده منصوبه نو دا په قطبي ومو ماي كفو قامو مدرسيله شيواكي ومصرى تنيثه دا دا موطداوا او عندك هله شيواكي بوزاتو تاع شيواكي وقضاريه تلقى حضريين وما بعده ما بعده دي بسوق فرجيكه مالك الله في په سره باندې دا پکې شول وا او مجوعن یا مده چې راځل ځم هم راځي چې کاپو دا او کاپو مې لري چې وافي دا په معنا او معنا چې دلته راځه کم ما د وخت څه نه ستیر ما معنا او ستیر حق سره معنا وتدخل الروح دماغا اقل مني بياناته دور الصوره السيكياتيه التي تشهد به داخلك تقول كم من رجل سكنت هو او كم من فارس وقتها سوف التنين كل كلمه قامت كم استفهاما حددتي تلك الترديد لجميع ليامك قليله كي قليله موصوله الى وعده دلاله كي فتاه فهم وتعين واکم صرفت ایک ضربتن وعلم حداعو دغه وسط دغه حرکتې ته چې داخله کمپټر کې کیږي چې دا کمپ مو به همونه ما یې او ځا دغه مثلا مالي چې کیږي د تمیز دغه متداش او په دغه محلل ذل مرقوم منصوب مجرور نفسل داصلہ کپ چی شه ده مفهوم مہیر سی ده محلل کلم مرقوم ا دی او کلم محلل چی شه را دی مجرور کو ذا و چی او مجرور نغبلک منصوب امرز مجرور امرز او شه را دی منصوب کو کدی معابدا دینہ پتر او دا پې اعتراض نه کوي دې کومه د عمل قولونه په قدیمه محتمله قضیر باندې نه ده نو په دې صورت دا مداخله منسوبې بنا برنه کومه منسوبې بنا بر موقع لکک کم زرافتہ کم چې واه نا کم زرافتہ ګره کم زرافتہ نا کومه جگہ د سرنو کې کم رجولن زرافت کا خاموش دې نه مو مېز دې مو به ام رجولانی تمیز وخت روسته نشي شر اغړه ده زرافت په لارجه مستملي په عمل <سؤال> نکي پچا کې په ما قبل <سؤال> جسم کې مدارکه مو به مو مېز رجولانی شي کېږي مور دې سره <سؤال> تمیز ده کده بگو دیواک شي او زرافت په ګټه پائدا او دا کم رجولان دې شي شي او قام رجل درا وتا وستا درا تطبيق کې عمل ول نه کېږي که د موخې ضرورت او د موخې خلل دن تا دا یا دا قام رجل په اساسي دمو تاداو درووی چې او د خپل په دې معقب کم کې عمل کولې شي که مستمل په ضمیره به په ضمیر باندې نو په دې سره کې دا قام محل د محل لن مسو ته لازم هو چې تاسو نه نصب کې د هر سوره ته کپدی باندې حرفی جر داخې یا مضاف داخې شي د یا محل ته کې تلکهم مثال دته چې حرفی جر کې داخې چې مثال په ډول باندې دا کوم سوره چې ده منسو ده کا کوم سوره چې کې تله د خپل د هیده یوه ځنا مثال د څلور وېد غلچي وایي ما با په لنفل کم یو منځ ته څومره ورته ته تله کوم یو منځ کې د په یو ماله دا نبياب زرافت غلام کمرتون زرافت او دا شروط څه معنی شي تاسو نه دی او یا یا ایزو نه دی دا چې نه او دی ولی دی یا په دې دا مختدعا یا د دې ورته د مرکو د دې د چېره خبرته څنګه دا څنګه په دې د دې د خلاده خبره یته وایته په ټول <سؤال> پوری کدی نه نو بیا به موخته داواد به ورته مرکو بیا به خبر وایته چې بیا را واه خلاص کو ته په دې خبره کو کوم په ټول <سؤال> کله وروسته د دې د شرکې دا یو مستغنی عمره دا په اعتراض نه کې یعلو د دې څانې د دې کامه یا د دې پیانا مې ځېلې یی یارا وړې چې په څیر شاته را د کډمې باندې camera جولند راځتا او را کومه یې رښتینې کې تا په دې زرافت دا چې نه شته دې بیر پای او دې زرافت کې زميته نه دا کار څه لري پای او دا کا موایسنده مو کوم ديږي واکشي یا خام غلامن ملک دا کا موایسنده غلامي به چې څلکا موایسنده سره هیڅ اډامه کوم دي هي او ملک ته پیداتې چې څلکا به لږه دا کوم او څله منځو راځي دا کوم دا خام سره آتا زرافت کوم نه ي زرافت کې ومې خره سمې دا به مو کولای په دې کې چې دا د پارا زراسته ده پاتې یا کوم زراवटी زراپستو دا کومه مې ته د څه مې کېته ته راغله هغه یو څه چې سمې مې وګورله دا به واځي زرا په دا په خپل حالت کې کومه ضرورت دا مطلب وکام یو مې یو مې ته سورہ یې راکړلې کوم مې ته ومند iza ka kabu afsar chemsh te din e ishtiraq telekha aw wazir che din e ishtiraq telekha la ka pita pura din de ka pura din paas se ti afsar tam wo hamu da drishik te ti arjist dabit maser samina da mo ishtiwak te دا پردې چې تاسو او علماء څنګه دې ځرا دتا دا علماء دا کومه مترګولې څه وی کومه متره څه نیسه دا د خپلې د خدای سره مو د تغییر حق مال <سؤال> ما کړی لیدنه مال مذاکم مذاق لیدا متو مذاق لید او و کمر رجل ذراكو كم ماي رجل ني کی چه کی و سره تک نه دي چه سوو و مباشره تماس نلته جست مؤتلا ضرورت تو په لومړی زمېږ د دې پرچېژش مې درو پاله سره مخکې دينا apparatus وخبره دمه صورتي تا کوم د سفر کا سفر ستار خان یوچو رسو